Gjitha, alarmi rem, ishte e thjeshtë shkelmi. Oh, a e di se këtë do duhet të shkelmoja unë? Ishte alarmi i trejtë i rem për për të ja. Na regull s'faqa mbaroj, s'përndauni, s'përndauni. Oh, me s'asho edhe dikur s'tjetër pas ka një kulatë në furë. Oh, mm -hmm. unë nuk jam shtatë zënë. Oh, më vjenë sum kej, do t'i se një nënë më regulu e frau. Me një e di që me zi po pretë, po ashtu edhe unë. Por ti po e mërë si shumë rëmbësh O, Zot, ke filluar të flasës njësoj si Djegoja. Ore, ku është Djegoja? Vërtet, ku është Aitani? O, Zot! Ha! Ha! Ha! Ha! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Kam për të marrë i flak, shpirto, për më marrë i flak. Xiko pak tu për eëc' në majtëgistave, në majtëgistave. Hamplurin tim të lush. Ha! Ha! Po tanë? A mund të shikoj tanë? Këtëso e dashur, mos e frikso beben. Bebi ashtë mirë. Unë jam shtëshëtësuar për babajnë e friksuar. Ha! Ha! Mos përgjohë! Voilà! Kand lojrash për Bebushin. Është oh, wow. i mrekullueshëm. Në jam bërë vetë shpirë. Kjo është familia jo. Ej, po pëthe nuk jam atësë? Mënë të vishte ke jona. To t'i shë thikë s'fare. Falemi dherit. Sigurisht që është në punim e siper. To dhe një dy regullimet vogla aty këtu. Kjo? Nuk mund ta besoj. Ti kërkon ta largosh beben nga natyra. Ta largoj beben nga natyra? Çfarë janë ato që thua? Po fet marzira, xhan. Meni, kjo është bota në të cilën do të rritet fëmia jote. Ti nuk e ndryshon dot. Sigurisht që mundem. Un jam kafsha më ma e madhe mbi tok. Daktort babush, mezi pres të shikoj se si do ti përballosh vitet e adoleshencës. E ja tanisit, nuk dua të prekësh me dorë. Ju vend është ndërtuar për fëmijë. Mos i gjej fëmijët? Mos u bëj gjë fare. Dega, uh, ja kujtën. Nuk e pesë surprizën time. Oh, në rregull, në rregull. Davit tasho pas pak. Dakor? Do shihemi. E di, më duket se Diego në shqetson ditë qka. Jo, jam i sigurë se gjithë qka është nëre. Duhet të flasës, shmete. Djemë të nuk djem, flasin me djemë për problemet e tyre. Ne thjeshtë i bjem njëri tjetrit në shpatula. Këj është buda lalëk? Për një vajzë, se për një djallë është si gjashë muaj terapi, ha? Eh? A mirë, pra mirë, për shkoj të flasë. Ej! Hey! Ajo! Cemti lova ashtu. Asu nuk e di. Ë, dëgjoj. Eli mendon se ti të shërcetson diçka, edhe unë i thashë që nuk kam më. Un... O po mendoja, që së shpejti të largojehsha këthe përgjithmonë. Shumë bukur, atëherë unë bosh gjiththem që ti nuk je asgjë dhe je shumë mirë, miku i im. Dëgjoj, më kap të allesh mëni. Mu apo mikën moshë. Nuk kam mosh për të luhur apo për drapuar. Për sfara kja fjalën, të krijosh familje është fantastike. Daj jam i lumtur për ty, por kjo është aventura jote, jo e imja. Pra nuk do të rish për an fëmijës tim? Jo, jo, jo, ti më duket se po më ke kupton. Shko atër, shko atër, zoti aventurier, vazhdo aventurat ti. Dhe mos prano që jeta ime e mërzitshme shtëpiake të të pengojë për të ecur përpara. Nuk është Eli, ajo që ka çrregullime hormonale? Pritmeni, askush nuk hapse të rregulloj. Pra? Pëthasht që e djemët nuk flasin me djemët e dashur? Pse, që farë ndodhje? Ligoja përlargojte. Wow, wow, wow, wow, kjo duhet i se periuda më e bukër jetës tonë, do të bëjemi me fëmi. Jo, sitë. A ta do të bëhen me fëmi. Po, por ne e mi një tufë. Një familje. Qiko, gjërat ka ndryshua, tani. Meni ka gjërat të tjera në plantë parë. Panojë, sitë. Ja kemi kaluar mirë, por është koha të ndërrojnë faqe. Pra kemi mbetu vetëm nëtë të dy, o? Jo, si, nuk kemi nëtë dy. Do t'vi dhe kresi me edhi me ne? Vetëm kresi? Vetëm edhi? Da më të mirë, si. Rikjet, rikjet, unë zëso kësëm spetë. Do të kryoj të ufën time. Ja këtë do të përë. Prej ti që i ti një këtë. Hej! Mis amigos! Ke pasa? Ah! Ah! Ah. Epo, të pakësën jende i pasëm. Epo! Oh, m'rekuli. Aka nyerik su? Asnya? What? <tuh> Prësëndetje? O, oh, të gjërit vëgluzë. Unë e di se gjështë dhëtë të thotë të jeshi braktisur. Mosës qëtësoni, anë i nuk jeni më të vetër. Hrëhë! <tërë> Ni <laughs> ji for flying tan tani mami do tkhveit zumf bin papi papi hango los oh oh oh oh oh inkle se capa what's for you fast money for me hey <laughs> hey Falemi dherit Vezhe keqe, vezhe krysur Për pak sa nuk po pësove zemr Oh, më vjen keqe dhasur Betëm se të dua i shësumë sa Tani duat të të njof me të dhajnë të nmeni dhe me halën Eli Që kemi? Pësëndetje Duhat ju prezentoj me Egbertin, Thelin dhe Jokon Sid, të fardoloj idejet kesh në mëndje se ke mirë idash Shht, do të të gjojnë fëmite mi Ata nuk janë fëmitë e tusit. Çoja ti ku i gjete? Eh? E nuk mund t'jesh prind. E pse jo? Së pari, sepse ke vjedhur vezët e dikujt tjetër. Uh. Së dyti, sepse njëra prej tyre për paksa nuk u kthyen omlet. Cid, uh. me siguri dikush po i kërkon ato të shqetëzuar. Jo, ata i ishin në tokë, në akull. Po të më thisa unë, ata dot ishin agull vezë. Ah! Uh. Oof. Uh. Cid, unë e di se ç'po heq. Edhe ti do të kesh një familje një ditë. Do të takosh një vajzë të mirë. Me kërkesa e adulta bashum mundi apo aftësinu haje. Ajo që meni do të, të thot. Oh, e kuptova. Do t'i thoj atje ku i jeta. Ju që i familjen thuaj dhe un jam më mirë të rri vetëm. Pa njerëz. Një fortez vetmje. Na aqul për gjithmonë. Vetëm. I vetmuar në vetmin tim me këtu. Është shumë herë vetmi, a? Bikris. Sid, prit! Jo, jo, mosur shqetso. Do këthejet për sëri. Kjo është një nga të mirat që ka Sid i e dashur. E pëse duhet ju këthejnë, brapës? Unë i dua, fëmijën. Unë jam i përgjelësëm, i dashur, i kujdeshëm, për ju si me ndoni. E dhian që do isit dhe kort O, oh, o, oh, o, oh, mos t'jani, mos t'jani, mos t'jani Do që a gjeju ndër një vënd të sat E, asë tu Ja, ja t'jo ja, ja, saj pak t'ani Jij. Nuk e di, ësë punë e vëstirë të jeshtë prind Ndosë të unë nuk jam gati Dio, nous craignons émotionni. C'est nous poussons ici. Allez boskin, nous lui. Dans ça qu'il nous lui. Et Dieu veut faire you do et nous. Bosso, moi qu'a fait que et de poster un jambe but de queue de fumfi. Ah, couteau et enfin s'en ferme. Umm, yaaid her. homepage. Uhhh! Menin thosë është vetë mbërë fëmijët. Prit një minutë. Po ju fëmijë jeni. Auj, vetë më syen ndo një gjë. Nusë Lala thasë se kënë në lorave është ja, burë. <tëllurë> jo, prifni, jo, për të gjithë. Oh, jo, jo, jo, jo, jo, mëse preka thë. I, oj. Oh, U ti pëhët vonë, po pëmashemi Sluali me kujtesë Mami, ajo nuk i nga lëdra A do t'i flasësht në do një fjallë? Përse, fëmija i me gjithi i pari Së është e vërtet Po është Së është e vërtet Po është Së është e vërtet Gënjestar, gënjestar, digju në zjarë Po si e ke halin ti, gjanëm Unë jam mamaj vetë me me tre fëmi Nuk mund të keni pak më sirë për muat Jo, jo, mos Vajdo Një që më vjenë! Njaf! Dalo, dalo, dalo për të fëmë! Sturo e dhe pa, Gjoni vogën! Përfishe! E dini një specialistë të sonë se duhet i linë e fëmija të hanë, sfar të duan? Mësë duke në të fryra kyqet e mija? Hyqet? Qillat kyqe? Oh, Ronald, për nga mbi vektuti, e? Eh? Ojo. Oh, Dhe korë, si e pjatë aninë, zire nga goja? Po, nuk e zore zonin e voglë nga goja, do t'ikim nga këndilojave qësani. Një, dhë, mos më bëjtës e më tre, e? Eh? Hey, ja, ku zole, Sëndofë së ndoës e mirë. Po, kë nuk është Gjoni i voglë? Pa, gje, nuk mbëtës pakëtën. Oh, mbëtë, zonë. <gjepi> Jepi, dhirën nga goja Sid Oh, ej, të kemi meni ah, <gjepi> Johnny Vogel Mos, <gjepi> oh, jo Oh, oh. Uh, uh. Uh, oh më vjen thumë keq <gjepi> Kë vënd ka marë thumë Dhe nuk e kemi shkatruar ne Në ke po, më humbur diesin vlla. Epo jea merën thithmër si, si askus nuk u lëndua. Për vetë aty djalin dhe atyre të threve. Ao. Edha afaj. Po flas ti djoja atje ku i jete ndërsa ti i mbajte. Shikoj çfarë kanë bërë dhe tani. Kur të pranoj, kemi disa probleme të vogla me disiplinën. Dash fëmijët, nuk ke problem disiplinë. Po je nzor i nga goja. Po është ata fare, le t'i japin edhe medalje ari. Fëmia i javës. Ata nuk e ka në vëndin këtu usit. Shfardoj qofshin ata dhe ku do t'i kesh gjetur, duhet i këthesh për sërja tje. Meni, u nuk do t'hejt dhe orë nga fëmitën të i. Hmm? Tërmet! <tus> <tus> më të friksoni, më të friksoni, keni mami në këtu. A u në rasim tërmetet? Hë! <tus> Mendoja se ata tipat ishë në shtupur. E pra atëherë duhet jetë një fosil shumis e mëruar. SIT! E eni, e eni, e eni, brendë, brendë, brendë, brendë, fuzën! As njerit mos në viz, ashtur nuk ju she. Gën hum buz gën ta ba, ba aa Si, kim bia fumi të saj, ajo është mamaja e tyre. E nga ta fi u që është mamaja e tyre. Nga godit certifikatën e lindjes është një dinosaure. E po un kam derdhur gjat, dyer zë lot për të rritur këta. Meç një ditë Thea me një herë morit shmendur! Dhe jo, këta janë fëmijë të mi! Dhe ti t'u edhe kalosë mbi mua për ti marrata! Sit! Sit! Dhi! Vrapo! Nuk e në një gjëtjetë për të bërti? Au! Sid? Sid duhet t'jet atje poshtë. E po, duhet të kem vdekur. Vërtet shumë keq. Dot na bësh mëolli. Mm. Ojo, oh, oh, jo, jo, jo. Ijo kaç shpejt. Dakor, Eli, nuk kemi për të shkuar më tej. Ti, Kreshhi dhe Edi do të ktheheni në fshat. Jo, të gënjenin mendje. Eli, po ti e beja të gjen. Është shumë e rrezikshme ajo. Fali mohit më mirë. O mrekulli, pasi ta shpëtoi Sidin do ta vras vet. E zonja në fillim, mosha për para bukurisë. E pa po padhimbje nuk fiton. Çfar dhimbje? <tutur> <tutur> <tutur> Sid! O, oh, jo, jo, jo, jo, kujdes, Eli, nuk është gjë e mirë kjo. Eli, prit pak të lutëm! Eli të gjërë. Nëse ndjen do një gjë, dhe si kur të mosjet as gjë duhet ma thuash, dhe pas taj të dalim e njerë. Një regull. Ne, na duhet një kod, kupton? Ja, si për shëmbull, Polin Fëmija. Mm, po të them... Ah, Polin Fëmija! Si të duket kjo? Jo, shumë e gjatë kjo. Na duhet diçka e shkurëtër dhe e prerë, si për shëmbull, pjeshkë. Pjeshkë? Unë vdesë për pjeshka. Janë të ëmbla, të polake dhe me pushë. Njësoj si ti Me ndonë se jam të polake? E, të polake të mira janë Në të vërtet janë dhe dinakë me vete, dhe ni nuk ja kishim pare i tinë. Cakoj se di na çu se daju. Okor, safisnik çje je. Nuk është momenti i përshtatshëm dhe, ma na duhet ndihmë nga të gjithë. Ja, falë. Kësë kje luaj durdi, lukibim do të mjë atë gjërë. Zido se këtë dinosaur, o sa ta tje? Gruaj është atë zanë kërkon të jetoj. Jabadabadu! Uh, uh, dhe mos bëj më jabadabadu, e? Eh? Ta një pëp dugët vetja ka që i vogël Si me ndonë se ndijemur Kërkoni ju këtu? Një dinosaur ka kapur shokun tonë. Mirë! Hej, kapte. Mirë se ardhët në botën time. Tani, në shtëpi. Kriz një igni! Jo, pa marrë dhe sikin. E leprit, pasë kjuhere, mi ti marrë katë drejtë. Meni, erdhëm deri këtu dhe do të gjejmë. Gjetën sa gjurëmë. Shkoj më atërë. Oh! Nëse shkoni atje, keni për të gjetur, miku në duaj. Kërkoni, kërkoni ju këtu? në jetën e përjetëshme. U ti nga e ti o i madhi dhe i zgjuar i në selallë. Mm, pa, mm. mama dinozauria kanë dorë tre fëmite saj dhe një gjëj e shile të flashkë. Mm. Po, dhe ne kemi mikat gjën një shile. Pa, më shpotallësh? Jo, ja, në fakt jo. I pashkur ka luan këte i që pari. Ajo ko shkonde të u i varë e lashkë. Atje është vëndi ku presinë në Mjusafirë. Për të shkurë atje, ju duhet të kaloni për mes gjullës së vuajtjele. Për qatë humë nere së vdekjes. Deri tek plaja e mjerinit. Wow. Wow. D'akord, pa që fatë me atë që ndrimin tënë në të shmenduri. Ne përshkojmë më mirë. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, qërë më së mendon se është si ato arratiske tropikale. Ti nuk e mbërën do të miku ndëndë. Mik. Qëvar ke ndërbën të bësh me këta këta këta brirët e holë? Kur të kesh për para të kafshën. Uuuh! Unë e kam qua i turë. Rudy. Oh, mirë. Unë në kisha frikë se mos ishte diçkat me ruese. Si për shëmëllë sheldon, ose tim. Pritë, mos do të thua si ka diçka më të madhe se mami dinosaurë? Apo. Ka? Apo, po. A i ma ka bërë këtë këtu. Uh, a i ta paska dëna të gjethin? Falas, fale! Kjo është ushta, të përbërë! Ndushta, na <ptim> jebe dhe me dhe një gjithë <volatility> të <tim> tjë, e? Misa erde e në botën time. A i që hyna të branda nuk ka më shpresë! Në regull, ta nje kuptuat. Voj tje dhe të shpërim, bla, bla, bla, bla.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 Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Wow! Oh! Oh! Ah! Hmm. Eeeh! Eeeh! Mua me duke si një djungel, vujtish. Pris një pak. Se, qka ndodur? Pjeshkët? Qëpar? Jo, vetëm se pata një ndjesit të gjuditshme. Je uritur, të karën shëqeri? Pa jagu paska fruta. Jo, Meni! Unë nuk do t'i mërë e për t'i shenë mandin të tëmë. Këju nuk është nësoj si dhënde ku i e rritur të tëtë. Se? Se, mos duhet kemë frik nga një lullet bukur? Ah! Dhe ba se nuk ta mërë të mandin të. Ah! Ah! Meni! Sa për di e një, ta dhë thajnë ty për këtarë. Ah! Ah! Mi afti hëngre, vishte mi, ti me këqe! Mi po shkoj të shkull nga rënjët Po e njëherë dhe ke për talon të mbullur për gjithmonë Qëfar? Në arekullë barë se mos e fut vete në telashe Do t'in dhiru në që ndjej për para se t'jen tret tre Të tretur! Do t'u mbetem vetëm koskat brënda tre minutave Evo, ndoshta pesë për atë të shëndoshë O nuk jam i shëndoshë <të> Me duket se po nagëm Po se t'u e këtë t'ani qënë gjeshur pasmej Jo të dagje gjë <të> t'u rëtin Edo u po nd <të> <të> Eito. Erdico at ban. Paco Igor. Cush és ti shondos tani? Hã? ndër që na shpëtodve Bak, a do të na ndihmosh të gjejmë atë gjënë jeshile të, të flaskës? Jo, kjo nuk është uh, e nevojshme. Sigurisht që është. Hmm. Na rregullo diodën, i mohi. Po kam disa rregulla. Rregulli nr. 1. Dëgjojeni gjithmonë Baku. Rregulli nr. 2. Qendroni mund në mes të shtegut. Rregulli nr. 3. Ushka, gazra dhe eci si në fundë të ufës. <laughs> e, ani, bradani, marsh, marsh! Kemi nevoj për kontrol të trurë, e? A, e, është regulli nëmër 4. Dani, shkojmë të gjemë migunduaj. Dani, shkojmë të gjemë migunduaj. Ajo përna u ljë posta. Oh! Oh! Jo, jam sumiri për të më ngrën. Au, oh, koza të ledhesme. Dhe nuk jasem këtë gjithë kujtë. Au, oh, au, oh, au. Oh, au. Oh, oh. oh. Gjerët në familje dhe në të likohen, dhësa mund të gjendë një zhivje, au! Unë mund të imbaj nga edhjelën zhejtë, au! Nga e mërkuen në të prese, au! Në fundë zhjavë! Aaaaaa! Gjithë ka në regullë, mamje e së mirë! Uh. Uh. Uh. Në thëmë aha, mua, tatisë, se po i më thonë fëmijët keqë! Ka e parë për nusë e lalen I z... Dhe rëdhultat të irë thpakin gust Si thua ti, a ka përta ngrëndi si shasitin? Ose, të është më rëndë si shpja, ne? Rudi, musë po taleni A i shti përmëshirë A i ti qizë shka, shikon qizë shka Ha, qizë shka Rëpërgjit jesh po Hey, mu i shkagu ka ime, mazja. E ngjota, tipi që kur ishte një fëmijë, e kuptoni, çë përpara se të dilte. Pa të jeton këtu me asit e tua, këjtësisht i vetëm, pa asë një përgjëjsi? Asë një fare, është pa besushme, i pa varur, pa kufi. Kjo është jetë a me bukur që mund të ketë një djalë beqa. E të gjove, kjo është dhende që pëmë për mua. Alo? O, po jo, nuk të flasdo të tani. O jo, po përpijem të shkëtojnë një nusë e lale. Po. Jo, ata po më dikin mua. E di, ata mendojnë si që pëndur jam unë, Ja, në ne përsqojmë domun e um vdekjes. Nuk ka rjet atje. Ah, oh, dhe unë të du. E rupafsh. Meru pafsh. Meru pafsh. Meru pafsh. Dagon! Faz me. Kështu do nere bësh pas 3 javësh. Pse e kanë quajtur humë nera e vdekjes? Eba e, e quajtëm njerë vrimaj ma dhe merë, por që të gjithë qeshtnin me të. Po ta një qfarë? Madame? Ej, hey, ajo nuk ka për ti pura tje. Pap, pap, pap, pap! Regulli numër një. Unë, eh, unë, unë! Un. Ha! Ah. Ha! Pra, mamuth! Ti si kur kishe kujtes shumë të fort. De gjojen i gjithmon bakun. Së, lart. Qurizi drejt ve. Dhe... Po po. Nëse ti tha i Rinel mua është e sigurt që vdes. Tymra helmuese? Ja ve, një ditë tjetër në parajs. Prit. <tri> në parajs. Eli, a je mirë? Po provoj edhe ti. Në rregull. Tanë hipni çë të një hip një gjithë. Nuk ka një më të lehë Mos u friksoni Janë thjesë të sa problemet të vungla teknike Vështoni të mba një fry më ndje ma Nuk e mba i do të mba A jështës jari A dhe unë po të shetari Nuk pas kemi vdekur Ti duke shumë gjë shakë! Unë, pa të gjohë pak dhe të ti! Në regu dhe, në regu, edhe një, edhe ti! Ja në erdi! E, u që në ndër të? Nuk është herë mos? A? A shumë shtë në ndërë të! A! Mja če fëtë qështë, që të gjithë? Mja fëtë që të gjithë? Kusështë regulli numër një? A ta fështë po qështë, në qëfarë të këtë këtë? A ta fëtë gjithë në zë qështë. A ta fëtë gjithë në zë qështë. Mja fëqëshët! <gjës> e të <ty> ku shëshbë e bukura? Që <gjës> ne po përpijë që imi në shpërtojmë sidin, dërko që dhe ne vetë po përështët! A mu që se ka qëtë <gjës> pare sidin! <gjës> ku se ka qëtë? A i shtë të tësh! <gjës> Pane më ndeje që më fute në këtë të të nashë! Nuk jam knajërë këtu për e vitërshë! <gjës> Palenderit ty që praktisë të ufën! Ishte fantastike! A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ку-чу-чу-чу-чу-чу! Ясно! Ну, паяк куп, Тони! Не, ты, ты, десен! Дует и беймлет, Джита? У-у-у! <hulli> uh, uh, uh. Uh, uh, nuk jam i sigur se sa të gjove nga ato që u tha E po, unë i të gjove të gjitha Dakord, po uh, Ti më la krevatin? Frisë ashtu nga gazi, plako Mirë uh, Dojë mirë të levizim të mi A nuk e mi harruar di shka? Njako e keni dhjema, hani, hani! Shfar, nuk do një të hani peri me të sue? Pa tërsi do të bëjnë një të mëdhenjë, dinozartë të fëkisë, mësë i soni ju! Jo! Hë -hë, I kam bërë vegetarian, ësë një mënyrë jetetës e mësë ndesme. Da me thënë, mësiko mua, lëkura i me është e një nusë lale sumë, më të rejtë. Më falë pak të lutëm, unë pa mundohem të bëj një bisedë këtu. Aaaaa! Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, a nuk është për ne, fëmi. E që koni ka thumë bupla, ka thumë dhja, dhe është dhjallë! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Jo, jo, jo, jo, ne nuk e ham kafësët e gjallë dhe pikë, më gupësoni? Të këtë ani, fluturërën, një i lirën. Dhuk, i vogël që të fluturërën? Më falë. Hej, ku për skonti? Kërstu i zgjith mos marvesit, dhe? Japsëri e pëqareci! Japsëri e pëqareci! Oh, uh, hëpra, mos po flasë me vetën ti me gjuhën Unë se ma ta janë vëqesarian dhe t'izua Unë se ma mund të flasëm për këtë të cazje dhe t'izua Mua, nuk me dhuket komunikim kë E sikon? Ja, këtë përgjilje je përgjistka O ti, pëse duhet të kesë? Frikë ti e gjuhë e më e madhër në tokë Apu, jo! Hej! Hej! Ata nuk do të mbië të ndët, es të rëzik shme, dida. Anë ata, es të me krejtse. Rrasti, u vëre fyzi tyra është i çmendur. Çfarë? E ke fjalën për bakun? Ai është i krisur. Jo, nuk jam. Krala i fitur fare. Dhe më nër er këmbë. Çe begoj? Ti mbyll le gojën. Pak ti piciruka, anë të qaba. Ai populleshet me këmbën e di. A, a, a, a do të vazhdojmë rrugën e, apo jo? Çfar? Për ti dhan rrugën një vakë për mesnatë. Më mirë jo. Udra ka të drejtë. Bëni pak pushim gjitar, do të flem këtu. Tani. Kush ka uri? Kamun, ti nuk ke nevojë për kalori. E ja ku isha. Me shpatullat për muri. Pa asnjë rrugë të drejtë. Në buzë të një mali të harruar. Duke pa drejtë në sy. Vision e, e madh. Të bardh. Shë ndjerë kur, ashtu i gjallë, sa kur isha në pragë të vtëkjës. Kakë për para se rudit të më thithë dhe në krykën e ti. <tak> Unë në ka për pasi që e rosë të shpifur dhe mishtore që ishtë në të u. Oh, u vara të kaj timë pëthi dhe u të nda para. Mbrap, para, mbrap, para, mbrap, para, mbrap, para. Hë? Para, mbrap, para, mbrap. Tërë ca në fundur e shova dhe u drejtova vërdali ka goja e ti. Dë është atë dit mund kem humbur një syfë, por fitovak të. Dëmbi në erudit, ma dështore. Êshtu si shtot një shprej, një syfë për një dëmbë, një hundë për një mjekër, një prapanit për një... Ebo është tjeshtë një thënje, por jo dhe aqë goditur. Ti, jenë një super nuselal. Ultra nuselal! Shumë rekreative. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa Tani, do ti e traigo për atë ditë kur përdora një skelet të mpret molusku për të shndorur një T-Rex me një T-Rexel. Po, po mështër. Po, wo wo wo wo, më af pralla që treguar brenda një nate. Eli, eja, duhet pushosh pak. Je tash si fest. Regullu, juve, një fest. Në rregull, Juve merrni një sugjum djema. Un do bëj roje. Mos u bëj merak bak, do të rrim ne. Nata është moment i magjik. Po, <të> nata është 10:00 në shtytin. atna mir ruti prit prit po mua ksu mele ah ih hng ah ah Gjumë të ambëlë, fëmi! Në apres një ditë e losë me nësër. Do kërkojmë, do gjuhajmë. Do të më mungojnë mi se mi. Të cilët me siguri nuk i ka marë mami. Ha? Oh! Oh, e di që ime të vërtet e dasurë? Mené ¿Crees, Eddie? Mené Andje je mir? Eh. Do të më falësh e dashur. Un thjesht po përpiqesha të të mbrojja, ndërsa tani ndodhesh në vendin më të rrezikshëm në botë. Nuk është pa hyjt. Arsyeja është më e madhe se ne të dy. Duhet të shpëtojm Sidin. Ashtu është, por nëse un do të kisha qenë një shok më i mirë me të, nuk do të ishim këtu tani. Shok më i mirë? Mos po më bëjn veshët mua? Ti po rrezikon jetën tënde, të miqve të tu dhe të fëmijës tënd të për të shpëtuar shokun tënd. Ba, se nuk je buri, a po përbaj me i mirë në botë, por me sigurie një shok i mirë. Oh. Ejo! Hey. Oh. Ejo! Oh. Ejo! Oh. Ejo! Një t'i qka Man erë në qimeve të qytës Që janë së përkatur si për nga një tuf qelpsash Këj është si di Qitarë, kemi për parasyve skenën e krimit Një tuf këzof, kofë shaj qysën të ngrën Një cof oh, Jo, brokoli Ja si kanë shkua gjëratë Dinosauri është ulëson brokolin, Sidi e lëton me brokolin duke lënë dinosaurin. Mja peri më, mos je shmendur, Sidi nuk ësh e dhunshëm, madje as e organizuar. O, po ku është dinosauri? Në rregull në rregull keni të drejtë. Teoria 2. Sidi është duke ngrym brokolin. Dinosauri ha Sidi, dinosauri shkel brokolin, duke lënë brokolin. Mja peri më. Bak, kurt ka higur truri me saktësi. Hë, hm. para tremuaj. Një më njësus që vë nga gjumi i martuar me një në nasë. Me një në nasë të shëmëtuar. Ah, po, ne doja shumë. Ah, bak, hm? më duket që ke haruar të shikosh diqka. Epo, miku juaj mund t'jeth gjallë, por jo dhe për shumë ko. Ludi është shumë mafrë. Wow! Ja, ku e keni? Laja, e mjerimit. Ose e që kam betur prej saj? 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 Thank you. Pas po thot. As vet nuk e di, nuk flas herçë. Uf. Ah. Oh. Uh, uh. Eli. Jam mirë, mos u bëj merak për mua. Un thjesht po. Për... Ah! Eli, oh! Mini! Hidu ta shkëmbit. Ah! Ah! Ah! ah! Don't give me any hair! Jaluti prit, e mbarojnë deshja. Prisba, priste, jeni person të spëdiema. Nuk e zaj kështu post. Ku e bukur komsi të mirë? Ah! Ah! Si e, komsi? Rudi, Rudi. Elloj dinozaurin nuk e kam dy gjuar kur. Êshtë Cidi. Duet e zim shpejt. Meni, ananas. Ananas? I shkon me ndja. Sheg, fruta pyli, nektarina. Pa, pa rësit një koktejl frutash. Pra me ndo. Pjeshk! Pjeshk? Pjeshk! Vëmija, a oh, putani! Kjo, oh, nuk nga duhet! Vëmija, edhe gjote e u dhje ma! Masështu e gjë gjesh pika unë a në një! Pak, në një! A mund të pasën e pakë, brëma! A mund të iëprinjesh punga në në një! A mund të iëprinjesh punga në një! U saubë. Eli po durim po vi më një herë. Tan betur vetëm një çfarë. O po suma, ju do të vini me mua. Meni, ti kujdesu për e Elin derisa ta kthemi ne. Çfar? Jo, nuk mund largohesh tani. Ajo është duke lidhur. Ku shkoi rregulli numër 2? Rregulli numër 5 thotë se mund ta shpërfillësh rregullin numër 2 nëse në mes është një femër ose mundësisht një qen i lezetshëm. Edi, un gjithmonë i sajoj rregullat gjatë rrugës. Po por ajo, ajo është ti duhet. Meni, nuk ka problem. Të ruaj un nga pas. Të një po fletë mirë. Eja një dhjema. Kujdesu për motërën tonë, zotëri. Mosu të një nëmëni. Qërë kuptimi kishte e të ruaj unë nga pasë. Do me thënë, unë do të kishaluajtë nga para. A ty gjerët janë më të mira. Apo ja? Duhë të ikim. Uh, mirë, nëreko. Nuk e gjë. Babi? Babi po vjenë. Uh, uh. Më duhet ta pranoj zemër, e vërtet e ritëm. Uf! Centrolight, Centrolight, Rafiki huay, Rafiki huay. Skimerak, është si esë një lavë! Lavë që po valonë për ftegje! Tjema, a jeni gati për aventur! Po sotri! Për rezit! Po sotri! Për të ftegur! A mund të përseli së shpytjen? Hele! Hele! Është. Eli! Meni! Duhet shkoj pa tjetër të ajo. Dhe gjo, un do të mërojë Elin, ti meru me ta tipat. Për... Meni, nësë ata shkojnë të ka jo, do tjetë të prëvonë. Duhet të mbesosh. Dekord, ashtu do të pëjmë. Të mija ka marr flak, shpirto. Kan marr flak. Po e cilë si majt gishtave. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Më falë, këm kërcitos. Uh. Poli e ndje fëmik, tu. Uh, po, më falë. Uh. Andihesh mirë? E, uh. uh. andihem mirë. Uh. Dindo një gjëreth dindjeve ti. Jo, jo dhe ashë, por, por meni po vjetë. Uh. Diego!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 Roger! O, oh, se kur të shpo të epsi, dhe në filimë në përsta të mërëm i me, Roger! O, në në eë fare! Jaa! A-ha-ha! Yeah! <laughs> më dhagore që konë bërëkbërët desserts Hpanë nësuk é to jaje, përajetën shumë misë ee xpë që kanë çë kjë jsem Haqtë Hencevi Mëocë Aaaa! Paz nuk mares frim! Diego! Er frim! Kërgjë <t� Assassins Epelessness> me në tishme! Kablim municjonet! Ekej <tang shocked> me nëshë nesër! Dëee! Luaj! Kastanatista! Doku! Mi! Ah! Du! Du! E! E! E! E! Mi! Shqollim të marrim Partacin! Oh! Me ide, me ide, me ide! Prohum bashim lartësi! Mbi nivto! Aska shi e peshku. E, mirë, po është pak e qutiqme. Të duha shumë dhëvarë. E, di! E, e, në vete, jemi pra. Dari i qëtë! Ky, ësë fundi i thidë në thë lalëf. E uh, nuk duhet të përhapa nik, po kush po e nget sigurin. Yea, please me, please me, come me to me. Du ka das munkin zu sollen am tun mir. Und dir Shpani, shtirej, shtirej! Nuk e bëjt to! Ti dhe një shtytje të pundit, fort! Ti si nuk e ka i dhejmë se që më të bëjt e qurë! D'akurt, ze dhe se nuk t'allë gjë! Do t'a bëjmë këtë së bashku! <të> <të> <të> më bëllqenit më shumë kur ju me ndojat e shduhët! Obręć fotel! Aaaa! Mieni! Ej, amik! Ma tu kiedyś nów dół jest szumko! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! është perfekte Unë themë që be bushin të quajmë Eli E vogle Eli Unë kam një emër më të bukur Pjeshk Pjeshk? E pëse jo? Ajo është e ombël, topë lakët Dhe e mbuluar me push Pjeshk Po mbul qëmë pash di ali fort jo jo ai dinozauri i fundit më goditën në sy me ktheter dhe në rregull nuk janë pa rrugë pam uh, uh, uh, uh, uh, uh. uh, është sidi oh çunga ziani ai është bishti O, oh, s'kemi zemra ime, për sëndetit, jam të të të sidion, po unë jam, o, oh, sa e buku që sën keme, dhvërdet, një janë fiks më mas të ndë, falë dhotit. <gjubi> o, oh, mos o ofendo me një, oh, mos o ofendo t'je i buku nga brënda. Sa mirë që u këtheve për sëri i sidë, së më mori mundja se do të thoja, më mori mali, mikë. <gjubi> <gjubi> <gjubi> sa do doja që dhe fëmijët e mitë i thinë këtu? mund të i së bërëthok me ta. Eli! Ku, ku, ku? Unë i preptova vetës e nuk do të qaja. Unë jo. <të> <të> e kisha aruar ndjesin e të qenë pjesë e familjes. Po di që më thua. A kemë nduar ndo njerë të pëshë familjë? Hm? Në regull gjithar, e janë i tjo qoj në shtëpimë. Isht aty ku u nisët. Ja kaluam mirë. Mund ta bëjmë diçka të përhershme. Ha, duhet të mendohem një herë. Dakor, mirë, po për shkak të rrezikut për jetën sigurisht. Epo mirë, baku ndalon këtu. Nuk doja dilnim pa ty. E po sigurisht, por kohët e bukura thjesht. Nuk jemi vetëm apo jo. Ha? Ha? për shëndetje e Rudi. Vraboni! Oh, ah! ah! ah! Jam këtu, more fosilë gjigantë! Mosë po kërkojë e ndonjë gjëmë! Se nuk vjen të amarrësh! Fudoni në shmëllë, shmejt! syndroma fëmijën e. Do të jemi mirë. Shko. Urd. Get. Get. Hap. Dolinu sa Lë vizdi, pra, lë vizdi! Diego! Kape! Futë të vrima, kalohë e këstu, edhe një gëndësë tjetër? E, edhe një tjema! Terinqeni! Terinqeni! asë do të kesh më shumë fat erën tjetër Kjo nuk ka për ta mbajtur gjatë duhet të shkojmë Ma pri ses një ditë ema uh, uh, uh. uh. E janë i këtu, fëmi. E po, duhet usem ditë s'ka. Tani e një në spinë t'uaj. Dhe jami sikur që kur të riteni, do të bëj një dinozaurë gigante dhe të të mërësëm. Njësoj si mamaja juaj. Dhe ti, mami? Kujtë e thë mirë për fëmijët të tanë. Eee! Kështë e një prindi mirësit. Falemi dherit. A mund të mbaj unë bebinë të suaj? Nuk ke shansë. A pra unë nuk jam i kustu e thëmë? Në regullë, do të amendoj një herë. Hmm. As një herë në botë. Igu, potani qëfar duhet të bëj unë? E thjeshtë fare, e jam e ne. Do të thujesh, a tje lartë? Nuk e kisha menduar kur të këthesha. Ka ma që shumë kohë që e rikë të poshtë, sa mduke cikur jam lartë. Nuk kemi sigur të nëse mund për shtate ma tje lartë. E dhe? Ja, nashukone. Mosë të dukemi gjë si tufë normale? Au! Bënveshët e a pjeshkë. E ish gjallë. Bëkë? Unë më duhet e... Bëkë? Pastaj, kjo bot duhet e qëndroj këtu poshtë më mirë. Kujdesu për ta, tigër. Dhe gjohen e fjarën e bakët. Për pak të të limjaftë të? Për pak të të limjaftë? Kënë e mirë të gjithë? Po, ba, ku ku është? Mëski, Merak, a i është atje ku dëshëron të jetë. A do të jetë mirë, a i? Mësë po talësh, asë gjë nuk e vredë dotat në seralë. Në faktë, në shqetësojnë për rudin. E di që kjo puna e të qenit tre me gjithë fëmijën nuk është për ty, po çfarëdo vendimi që të marrësh, unë nuk do të largohem, mik. Jeta me aventurë është këtu. Unë kam dashur të them diçka, e kam menduar gjatë. Po si mund të të tregoj se si jam i fort, jam edhe i ndjeshëm, i sistik dhe i kujdesshëm. Faleminderit. <të> Ha, ha, ha, ha! Ha, sa speqë i rritën, ha? Po, duhet të themë si kofë mita mi duke sigur lindën dhe ndje dhe thot ikon për gjithë më. Ashtu bënë, Sid. Po, e po isë dhe pune madhëse. Ashtu. Mir se her dezemër, në pokë në akul në ayemë. Boom, boom, boom, act like a boom, it boom. It was a night like this, 40 million years ago. I lit my favorite torch, picked up my monkeys, got to go. I heard the sound of drums, don't know where they were from. Wherever it was, it started to buzz, and now I'm having fun.